Szívünk egész melegével szeretettel üdvözlőjük a megjelenkedő vendégeinket és testvéreinket az Úr Jézus Krisztus áldott szent nevében. Cu toată căldura inimii noastre salutăm pe iubiții noștri fraci, stimații noștri în numele Domnului Iisus Hristos. Estin, amikor <hihihihih> Isten hogy Daniel fejezetről fejezetre. Cu această a cincia ocazie, când ne-am propus ca să studiem cartea lui Daniel, capitol cu capitol, Elérkeztünk Dániel könyve harmadik fejezetéhez. Am ajuns la capitolul 3 al cărții lui Daniel. Ó dura mezei nagy próbáról fogunk elmelkedni ezen a estét. Mariam cercare de pe cum pia dura va fi subiectul de studiu din această seară. Bevezetőül olvasuk Istennek igéjét a harmadik fejezet 17-es és 18-as verséből. Késztendő introducere din capitolul 3 și tim versele 17 și 18. Ímé, e ami Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtára, tudtodra, ó király, hogy a te isteneidnek nem szolgálunk, és az képet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Iată Dumnezeul nostru, căruia i slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina tipului de aur pe care l-ai înălțat. Șoinuși a történelem azt bizonyítja, hogy az emberek mindig türelmetlenek voltak a lelkismereti szabadság tekintetében. Az ember bűnösségével együtt jár az az emberi vonás, hogy szeretné a maga véleményét, a maga hitét, a maga meggyőződését másokra is reá erőltetni. Împreună cu firea păcătoasă este și tendința omului de a-și impune părerea sa, credința sa, convingerea sa și asupra altora. Daniel, könnyeinek a harmadik fejezete a szentírásban található, első kísérlet ara hogy rá másként gondolkodóra egy más hitett vagy pedig istentiszteeti. Ön primaáranii él, és a a páre această tendință de a forța pecineva să schimbe credința părea konvinci. Az első kísérlet arra, hogy erőszakkal egy egységes imádotot hozdanak létre. Este prima încercarere de a înființa un stil de aszen Chinaá uniform. Roma, a Babilonnak a későbbi szellemi utóda, majd megfogja ugyanazt próbálni a kereszténységgel a Császár kultuszban. Si in Roma, in van a Vagy ha Daniel Parguza új szövetségi profetikus könyvét tanulmányozzuk, Jelenések könyvét. Sálda, Daniel, a 13 fejezetében találjuk, hogy majd a későbbi Szellemi leszármazott, Tehát Rómának a későbbi szellemi utóda ugyanazt fogja megpróbálni az utolsó időben. Ma a keresztény berkegben általában egy olyan nagy lendülettel örvendenek az ökumenikus mozgalomnak. Un cercurile creștine Cu multă însuflețire vorbesc și propagă Bármennyire is szimpatikus legyen a gondolat, hogy egy legyen a kereszténység. de a be attragatorial a Christian sajnos a jövendőlések oda vezetnek, hogy ebből az úgynevezett egységre való törekvésből valami hasonló dolog fog kijönni, mint amit tanulni fogunk, ma este Dániel Könyve harmadik. Regrettabil, if de have a jüvendőle credinței, va ieși ceva asem, asemănător cu ceea ce vom medita aceasta din capitolul 3 din cartea lui Daniel. Daniel elő, Nem csak a el a de aceea, cartea lui Daniel prevestește un plan de mântuire anumite evenimente. Ebből a la kölcsönzi az Úr, aici, aici, a pustito utălătătossă kifejezést din carte aceasta ia ja, domnul Iisus Hristos capitol. din capitolul acesta ia ja, domnul Iisus Hristos expresia de uricinia pustiitoare pustito azért, mivel hogy kénszert alkalmas Pustiitoare de aceea pentru că recurge la forza. A máskin gondolkozónak nem ad lehetőséget, sem meggyőzredre, sem egyéb kutatásra és keresésre, hanem egyszerűen vagy elfogadod, vagy meghalts. Pentru celălalt nu dă nicio posibilitate de a se convinge, de a prime convingere și fie primești fie mor. Utálatosság azért, mivel hogy ebben a kényszerben bálványimádást vagy egy bálványimádó rendszer akar rákényszeríteni a másikra. Fontos ez a fejezet a jelnise könyvének a technikai kifejezéseire is. Este important capitolul acesta și si pentru expresiile tehnice din Cartea Apocalipsei. látnok János ebből a fejezetből vesz egy néhány e, szélesen és széles értelemben használt kifejezés. Visionarul de pe Insula Patmos din acest capitol împrumută sau reia niște expresii folosite de el în Cartea sa. kép a jelenés 13-ban előforduló úgynevezett Fenevat képének az előképe. Kipul de pe dura este un kipremergător din A dura mezei imádatnak a rákényszerítése a jelenés 13-ban a fenevad, és képe és bélyege és imádatának a rákényszerítésé hozza. Forzárea de a se incina de dura este... Ceea ce se repetă în capitolul 13 din Apocalips când va fi forțat poporul lui Dumnezeu de a se închina fiare. Daniel În Daniel capitolul 3, cei care nu se închină trebuie executați. ne știți alavetve. În capitolul 13 din Apocalips, cei care nu se vor închina se va da un decret pentru executarea lor. In acest azil bătșatom elurea mostan. bevezetőként a fejezet magyarázata elei. de a cia, am avansat aceste gânduri la începutul capitolului 3 din Daniel. Voi amicor, ennek a fejezetnek a fel részleteihez fogunk jutni, mindig egy kísér tekintünk tovább és a megfelelő kapcsolatokat keressük meg. Hát undscând vom ajunge va într profund în în, în acestor lucruri să privim puțin înainte la evenimentele care vor urma. Három részben, vagy három uh, sakazban fogjuk taglalni, vagy magyarázni a fejezetet. Capitolul acesta îl împărțim în trei subdiviziuni. a dura me mezei foglalkozunk. În prima parte ne vom ocupa de chipul înalțat în câmpia dura. A másodic részben látni fogjuk a hit hűségnek a megnyilatkozását. Una doa parte vonvedia credinciosia manifestata és a harmadik rész már egy kristológiai rész lesz, gyar ultima parte va fió probléma kristológika, amelynek ezt az alcímet is adhatnánk, hogy az üdvözítő vagy pedig a megváltó a kemencében. Kerüljek utána idem, si a csoptitlunkunk monitorunk utol. Na, és mostan kezdjük a fejezetet az első verset. Și acum de la primul verset din capitolul 3. Napuk király csináltatta egy arany álló képet, magassága 60 sing, szélessége hat sin, felállította azt a Dura mezein Babilon tartományában. Imparátul nevád de țara, a fost un kid de aurinal de 660 de coci, si late sase coți, la ridicat in valea dura in sinutul Babilonul. Emlékszünk az elmúlt alkalommal, taglat, úgynevezett nevezett állóképpel, amit álmában látott a király. Ne aducem te, de visul împăratului, în és el ki. És ottan az aranyfejre mondotta Dániel a profit, hogy király, te vagy az aranyfő. Iar la capul a tip care era din aur, Dániel Valószínűleg, hogy a király nem elégedett meg azzal, hogy ő csak arany fej legyen. Neki egy teljesen aranyból készült álló képpel. Kúszigura általában a főszemüvegkajel széfie doorkapul típulu jelvre, és széfie intrékti. Ő egy egységes birodalmat képzelte magában magába, nem pedig egy felosztottat. Jel sajátimádó imperzie unika universálal nukuna împărțit în subdiviziuni. În vis ea a văzut cum a történelemben. Invis i-a văzut és împărățiile își A valoarea. O Bibliai comentatorok felhívák a fieményket arra hogy itenő küzd bizonyos értelemben a történelmi elírtíg gondolata ellen. Aic comentatorii biblici susțin că el de fapt se luptă împotriva devalorizării împărățiilor. Egy-egy komentátor megkérdőjelezi a Unii szobornak a méretét e, pune szub szemnuntre bőri e, măsura kipului. Azt mondja, hogy hatvan síng, Megas, 60 de koz, de sing széleszége 6 sing iar lăcimea de 6 kóc. És azt mondják, hogy önmagába mint szobor méret rendkívül aránytalan. Și ca, ca o statuie în aceste măsur nu este o Imparcióre ez a bizonyos 60 sín, 60 6. de Ez összefügg a specifikus Babiloniát jelző csillagászati matematikával. A itt, de veszegsém Mi Európaiak tizedes számrendszerben számítunk és gondolkozunk. Noi ne gândim în zecim când de ne A Babyloniaiak nem? De a babyloniáni nem. Az, aki ismeri a babiloniai számtannak a rendszerét? Célkére ismeri a matematika babyloniána? Tudja, hogy mit jelent ez a szekszágezimális számítási rendszer? Ismeri a procedéul szekszáde a szekszágezimál? Tehát nem tízedes, hanem hatvanados. Hatvanados uh, számítási rendszer. Nyolcszázim és nyolcszecsim szokott esni. Például az összes csillagászat és mondjuk így a kalendáriumunkkal összefügg e, e, szám adataink mind babiloni rendszerűek. De exemplu toate e calculurile astronomice sunt bazate pe acest procedeu babilonia. Tőlük vettük azt, hogy a percünk 60 másod áll. De la ea am preluat că ora 60 de minute. Az óránk 60 percből áll. De ce fie din 60 de minute. Aztán Si? A 70 6, si 6 360. Side șezis 6 360. Deci sunt 360 foka van a teljes kör ívnek. Deci 360 este numărul cercului. Razelor cercul. Ez a teljes kör ív a legtökéletesebb tökéletesebb geometriai ábra, mértani ábra. Iar cercul acesta este cel mai desvărșit cea mai desvărșită măsurătoare Forma forma, forma nincsen sehol Nincsen Forma, szöge, sehol nincs kezdete, hanem önmagába visszatér, és az örökké valóság fogalmát hordozza ensehol Tehát az a tény, hogy 60 szor 6 volt az a bizonyos szobor, ez a tökéletességre való törekvést akarta kifejezni. de és Sessezési Orgüt Vreja să despre spre desavârșire. Tehát 60 volt a magassága és 6 volt a széleszége. Deci 60 înălțimea și 6 lățimea. Na, mostan tegyük át ezt a mi e, mértékrendszerünkbe. Să transformăm aceasta în măsurătoarea noastră. A szobor tehát 31 méter magas volt és 3 méter széles volt. <gül> Dacă transformăm um, kotul în um, măsurătoarea noastră, atunci avea 31 de metri înălțime și... A magasság és a szélességnek az aránya egy a tízhez. hez és proporțională proporcionál a kulacímjáira 0 az 1. Valószínűleg vannak itt fiatalok, akik valamikor foglalkoztak rajza, vagy pedig tudom is én alapvetően rajzoltam. A szigoránca, kávém önmizsolokunosz rutinér, káré szá okupata dedeszen, de legile de bază ale desenului. amikor a tanár anatómiát és mondjuk így az emberi arc és a, és a testnek az arányait magyarázni. Amikor professzorul ön vacá anatómia korpulúi, akkor elmondta, a hogy a korpulúi szálig képpen a testhez nagyon tökéletesen viszonylik, mert az aránya kettő az 5-höz. És ez 20 kapul, normale de corp, doyla Itt tehát egy olyan szoborról van szó, ami látszólag rendkívül aránytalan. Actually, de un statu care nu este proporcionál, de deformată sau De De azt mondom, azok a magyarázók, akik egyszerűen csak a számadatokat veszik valamit figyelmen kívül hagytak. Dar eu cred că cei care explica ceva, nu A szoborhoz az antik világban is hozzá tartozik annak a talapzata amelyen áll, köcs. A <hört> statué, és si a bázsa, amely egy szoklu, amely egy aszesz a világ szobra ma a New York előtt álló szabadság szobor. Célma impunator, célma impunator statué, ez a statuá a Libertáci din New York. 93 méter magas. 93 méter a rendelcím. <hört> Igen, de a szobor és a talapzat így oszlik meg. De a Sópluk si szemépárt enfele úrmator. Maga a szobor 34 méter. Státuja 34 59 méter. 59-ig a talapzata. Jár 59-ig a sópluk. Együttesen 93 méter. Reuna 93-eden. Na itt ennél a szobornál is valami ilyen helyzetről van szó. Kretka sílás az a státuje, vörbe, de csevász emban a tor. Valaki félretetek kérdezt. Csevápat esetben. Jó jó, ma. Még ma is probléma ide a hatalmas szobrot megönteni. Si az is jó probléma, tornária unna semmennyestát új. Még így csak ottan szóval majdnem harminc méterről. Si a kolléga vörbe, de a próbe 300 méter. Vagy legalább 15 méterről, hogy a talapzatról. Száú lehangol. 350 méteri, dek szkadém. Hónna azok a hatalmas kohó? Soklu. De únde tornária, posibilitás. Hónna azok az akkori öntési eszközök? De unde mis locul de turrnare din vreme a e, Azok, akik ilyen aggályosan vetik fel a kérdést, figyelmen kívül hagynak valamit. Csei care de aceste lucrur, jej pierdedin vedere csea van. Például azt, hogy Fidiásznak az olimpusi Zeus szobra 12 méter magas volt. H. E, Statúja lui Olimp, Zeul Olimpia 12 méter. És mert nem volt hely, ülő alakot kellett, eh, kellett faragjon eh, Fidiász, de különben állót akart, de hát kiment volna egészen a templomból? Egy, egy másik dolog, Valószínűleg ismerjük az ókornak az úgynevezett hét csodáját. Beszéltünk a múlt alkalommal, a babyloni semiramiszi függőkertek. Am borbide gradille suspendate din babyloniale semiramide. Egy másik csoda volt mausolusnak a mausoleuma. Tőle származik tulajdonképpen ez a kifejezés is. O era mausol, a 7. minőne antikitási ira mausoleuui mausol. És egy szobor is a hét csoda közé tartozik. Si statuie jelenik először a hét minőn. Még pedig a görögök Rodoszigetén lévő úgynevezett kolossusa și anume în insula Rodos colosul statuia numit colosul ez 4 méterrel nagyobb volt mint a new yorki szabadság szobor era cu 4 metri mai înaltă decât statuia libertății din new york esteșen 38 méter magas volt maga a szobor talapzat nélkül Összes statuia era de 38 de metri fără de akkor nem csoda, hogy Babilonban is képesek voltak egy talapzattal együtt 31 méter szobrot készíteni. Mi este Civai és din de a face statulie de 31-metri în vremea cél. Na és milyen célból hozták létre ezt a szobrot? Sikerére, scopul pentru care au construit statuja. Azt olvasok, hogy Nabucodonozor összehívatta az összes főurakat, főembereket. Sikím, că ne bugadne chemat pe toți pe toți domnitóri. A negyedik versről olvasom. De la A hírnök hangosan kikiáltotta: Meghagyatik négy népek, nemzetek és nyelvek. Mihelyik halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárpának, lampnak, dudásnak és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozór király állított fel. Я Krajikász Rigápú-Lászlóra, Játék. Și li se poruncește popoare neamuri, oameni din toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalul, chitarei, alăutei, saltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înalțat împăratul Nebugarnețar. Ocar ochi pe digahi nem burule și nem tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Orcsínenusze várunk, Akkufacálapomöncsínenuszeván kíná, Vapiárunk át, Kárunk Lipács Jánlis Lopul, Unikuktor Apríz. Miért kívánhatta ezt az imádatot a király? De Csidorián parátuló a szemenén kínál. Azért, mert a babiloniaiak, mint egyéb népek is úgy képzelték, hogy a maguk istenei a saját birodalmuknak a védnökei. De a Csínekes-i Babiloniai Nekrediál, Prekunkrediál, Tatipo Pore antice. Zeilor szint siaparatóri lór. Mert a környékbeli népeket leigázták, Pentrukeye a szubzsugák, Poparle de Infresour, most már úgy képzelték, hogy az ők Isten tiszteletük és az ő isteneik is a többi isteneket megalázták. A kumai és Intipiujakesi Zeilor szint superior altor Zei káréla rindul lór alfoszi és szubzsugák. Egy másik vonás, ó áll a karakterisztika, hogy Babilon királyai, az istenek földi helytartóinak képzelték magukat, úgynevezett titánoknak. Hogy ei is se zé. Ez volt tulajdonképpen a későbbi római császárkultusnak a legelső megnyilvánulása. Azt s-a repetit és a, -a și în vremea Cezarilor din Roma. Tehát ki kellett fejezni? Az isteneik iránti hódolatot, ugyanakkor pedig az istenek helyett uralkodó király előtt a hódolatukat és a tiszteletüket. Ezért kezelték az imádat megtagadását lázadásként. De a Csille Considéraúl negárja Inchineri, Egy nyílt ellenszegülés a törvényhatóságot hatóságot és az állam erejét magába, tehát a kezében tartó királyt. de de A történelmi ismétlődik. Istoryás a Később a keresztények, akik nem akarták a császár kultus kultusznin, a római császárt isteníteni, majd Erzséu. a erre primitlor keresztin, care nu vrea o sa superioritatea a birodalom ellen tekintették ezt a keresztényt. Iráuk considerázza a dushman a imparáciéját, de ez már megkezdődik kín látjuk a dura mezőin. De hát Lukrálcsistan csepedészetekn piatura. Valaki nem akar engedelmeskedni, és nem borul le, és nem imádja az tüstént bevetessék az égőt. Dákkar Cineván, nővre ásásisukún és szemkine imediát să fie arunkat în cuptorul încins. Duramezein, Babilon határában, ottan égették a babiloni hatalmas építkezésekhez szükséges téglákat. În această câmpie, în vecinatátia Babilonului, erau arse cărămizile pentru konstrukcia din Babilon. Hatalmas tégla égető kemencéknek a nyomait, a romjait találták meg az ásatások során. Arheologii au descoperit urmele cuptoarelor unde se ardeau cărămizi. Uria și meninisie fiert bele kemencében. Singur, cuptor... singur cuptor intra cantități uriașe de în cât se putea plimba în interiorul acestui cuptor. Azért mert nyers olajjal tűtöttek be, pentru că era încălzit cuptorul cu cicei ala voltak nyers olaj az egész törnyeken. În prezurimile din locul acela erau împânzite cu fântân de ciței. Și cu corpoivăval elegitették a nyers olajat, és az úgy éget mint a lactic stáv zír vagy benzín. Și si, cițeiul era amestecat cu pleavă și si ardea ca și grăsimea és a babiloniai királyoknak Jeremiás könyve 29. fejezete az igazolója, hogy a szokások az volt, hogy nem vágták le az ellenségnek a nyakát, hanem tűzben égették el. Oh, egy nagyon-nagyon borzalmas kivégzési mód volt, amiképpen a rómaiaknak a keresztre feszítése is egy ilyen rendkívül szívtelen kivégzési mód volt. Je râomé oda Krumte de Executare a Reufagatorilor Precum la Román crucifikálja. Tehát kiment a rendelet. Bics, a is itt Az összes nagyok összejöttek gyűjtve a mezőn. Tócza Fosztadú Nácionásák Danielről semmi feljegyzést nem tett. És akkor Daniel Mugle Simnicon szem már valószínűleg hogy hiányzott. Cu ő nem szerepel a történetben El în această întâmplare Nu este de față. E fölött is próbálnak nagyon sokat Elmélkedni a komentatorok Comentatorii încearcă să găsească O explicație Egyesek azt mondják Hogy ismervén Danielnek a hithűségét A király meg akarta kímélni Ettől a próbátor Unii spun că lui Daniel A vrut să-l de această încercare Más valaki pedig épít az ásatások amelyek mondják, hogy Dániel egy ideig Susán várában volt, helyi kormányzó. Alcīssusin, kae jel ar vi fos trimiska imperator un Susa. Mind hogy milyen okból kifolyik, de Dániel nincs jelen a dura mezőn. Ily différn de motiv, dar Dániel nu este prezent întun dura. De ut van társai, dar a kolo sunt tovarșii lui. Nem csak Dániel volt hűséges. Nunmá egyd Daniel afoz kredít cóz, hanem ime a tárai is ugyan annak a hűségnek a képviselő, amely jellemes peánniev réjére kret soskási. Azonnan mennek a vád emelők a királyhoz. Imédiát az új elámmba át a nyolcadik vers. elmenének azért ebben az időben a kádiabeli férfiak és vádat emelének a zsidók ellen. Nagyon érdekes. Felhívom a testvérek figyelmét arra, hogy... Ami fordítónk, nagyon-nagyon humánusan fordítja le. Azt mondja, hogy vádat emeltek ellenük. Aici zice clar i au pârit, i-am văânddu cerea maiară Au ridicat împotriva lor e, o roman pâră ki faiazi șiși Rock Pont en. au fost schii pe aș amit cina altata. <fii> Chiar și expresia română de pâră este destul de slabă față de ceea ce au făcut. Mert căci, itten mari ora miel am foitătui că tui căci aici în liberarea maică, és ez a két kifejezés található. Szóval si ezek a cseste két kifejezés. A kalúkarcse hón. Kifejezéle az csi. Ákal, mind az arámban, mind pedig a héberben, annyit jelent hogy enni, harapni. Kifejezéle uh, ezt uh -huh. a, a a Tehat, ami ők tettek, nem egyszerű vádemelés. Ce chem făcut ei nu era doar o acuzație oricare. Proba Ayuka Sótárak szerint lefordítani nyelvünkre a lehetséges jelentéseit, de sok mindent jelen nostro și însemnătățile lui să încercăm să căutăm un cuvânt potrivit. Az alapjelentése, hogy beleharaptak, űzennă tatede baza că au A második jelentése, hogy sétráktă, a dol însemnătate că au fost suciați. Végül pedig megrágalmazták. És a Urma, a Fosztőr, jelenti azt is, hogy áskálódtak ellenük, befeketítették őket? A szám számomra ön a fost még tehát az eredeti írotel Dániel azt akarja mondani, hogy ezek az emberek szenvedéllyel mentek a királyhoz és áskálódtak akarták a vesztüket elérni. És kitűnik az is, hogy irigységből tették. Valószínűleg vágytak a pozíciójukra. Vagy úgy, ahogy szokás, mi közöttünk, hogy ki akarták turnni valamelyik se Kürtheiser. zice, hogy szóval, most, hogy szóval, most, hogy Testöréén vigynzunk er a erre bizonyos emberi indulatra, er az emberi megnyivádulássra az ilítségre, avem grijă de acest sentiment omescesc de invidie, mert ugyanma duramezein nemállítanak fel imádandó szobrokat. că deşi nu se ridi căre un hip în câbia dura încirrile noastre de ast. de ez a bizonyos ökkálukálce hon bárhol megtörténhet. Dar această manifestare se poate la hogy beleharapnak az emberekbe. Rágják az embereket. Aláássák az ő az egzisztenciájukat. Azok, akik könyökölni akarnak, és egy lépéssel előbb akarnak jutni, Csécare. Dáudin koáte szer részesüng, de most majd nézte. Nézik, nézik, hogy az előtte lévő be, hogy lehetne belekötni. Milyen okot lehetne ellenébe? Vézi, csepekoáte, facem potri va céllya, aki ésté maisusz, de kdiel cu ceva. Mert az iricség sajnos a gyűlöletnek az előszobája. Közimvidia ésté antikamera úrj. Na és a tizenkettedik versben magát a vádat is olvashatjuk. Sí, universitudo isprizece, putem citi, kiar si accusacia. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, misák és Abednego. De szünt is te judeik, le a babilón, Babilón és Anulé, Sadrák, Mishak és Abednego. Most jól figyeljük meg, hogy a vádat mennyire kiélezik, kihegyzik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 ezek a férfiak nem becsülnek téged. de Ó, király, a te isteneidet nem tisztelik. És az aranyalokép felállítottál. Nem, És a kinek felállítottál. Nem, aurbe, kare a hármas vád Az első. Prima. Tégedet mint király személyedben nem becsülnék. Beti nekám parat A második a doa. Sem Isteneidet nem tisztel. Míg zéitai Harmadik a trea. Amit te készítettél, azt nem fogadják. el. Túl elfogult, jéi nuprinesz. Az első vád felségsértés. Prima accusatioi este les majestate. A második pedig sanctiectoris. A Doha este. o profanare. Profanare. És a harmadik pedig Lázadás nyilt Elena lásh a királytól. És a tredja érte a szavatiré pozíciomot, drívan parátú. Érdekes, hogy az első fejezetben ezek az ifják úgy jelennek meg, mind a birodalom oldtalmasói. Érdekesen, két kapitululul, iaparka, paratori imperáció. És alig telik el két fejezet, sebaj, tredo kapitole, és azok, akik a birodalom oldtalmasói kincs, kapnak dicséretet. Și cei care eșind <gül> lăudați ca apărători a, Egy szobor, szobor a birodalom ellenségeiként kentezert. Nem, csoda, hogy a 13. a vers, ăsta nagy haragra, gerietfer. fel. să că în versetul 13 se spune că Nebucadnezar s-a mâniat. La ide urgie. It it er ennek a harmadik fejezetnek az első szakasza. A it's jasposhit prima parte a capitolo utéri. Na és most következik a közbelső rendkívül fontos szakasz. Se cum urnează parte din mijloc foarte important. A meggyőződésből eredő hit hűségnek a leírása. Descrierea credincioșiei izvorit din convințere. A következő szakasz egy dialógussal indul meg. Capitoul sau parte a urmatoare începe cu un dialog. Egy dialógus a király és un egy dialógus a három ifjú között. Un emporács, és a dialogo entre emperadores, hogy Nagyon fontos, csak zárójelben említem meg. Numai, no, emperantés, amintes. Minden egyesítési kísérlet előbb dialógussal kezdődik. Orsé encercare de uniren, sepe mai un dialog. Aztán sajnos később Tűzés kemencével fejeződik be. Regretabil kapcsolatunképű kupör a prinsen csins. Ez tanulság a mai egyesítési kísérletekre is. Ijesztek preinováciura, és preincerkerine dinzilele nostrade unificare. Egyelőre beszélgetjük. Lânceput să discutăm. Egyelőre folytasszunk diálogus, párbeszédet. Parlamentam să avem un dialog. És aztán ez a párbeszéd majd el fog jutni. Ha nem is a kemencéhez, hanem egy hasonló modern, meg a, dialogu, a de, fog, de A 14. vers felhívja figyelmünket arra, hogy a királyi érdeklődik az iránt, hogy ez szándékból történt, vagy pedig véletlenül? E, nebogat de țar, în, în versetul 14, vrea să știe dacă din întâmplare sau cu voia s-a întâmplat. De a kenyúr most nagy lelkő akar lenni. Și el vrea să fie cu inimă Még ad egy lehetőséget a fiataloknak. Le mai dă o posibilitate tineri. Hasnáják fel ezt a lehetőséget, mint a nagy lelkűség megnyilvánulat. Și să trájáscă cu posibilitatea aceasta 15. versben ezt így adja elő a fiataloknak. Ha tehát készek vagytok, mihelyik haljátok a kürtnek, a sipnek, citerának, hárpának, lanknak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leburuljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței cavalului, chitarei, lăutei, psaltiri, cimpoiului și tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați. De, ha nem imadjátok, tüstini bevettettek az égő tüzes kemențebe. Dar dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și most, soia a el magat a maga ellen kihívja Isten, csak őm jel provokál fedmezei unpotrivasá. És kicsoda az az Isten, aki kiszabadítja titeket az én kezeimbe? Ji, hár esed fe dmezeul a cíla, kárivávaskóte vilm münámja. Isten mindig válaszolni szokott az ilyen rendkívül súlyos kihívásokra. Mezei un tode a naraspúnsla a szeméne provokál. Hasonlóan aki ifaraú Isten. Az énénél a provokáció faraón például. Ezért kell ett meghallnia az első születőnél. De a cia, hogy szemorra prímul ne szkut. Igy és egy hasonló helyzet áll elő. Sia így a szituáció semnatárs. Ma is nagyon sok ember kihívja maga ellen Isten híteletét. Aztaz múltz provok. Isten végtelen a hosszú tűrésben. Ahol az emberek nem hívják ki őt, kész, akarva. Ott még vár a Ott még időt ad a Mint ahogy a példázatban mondja az Úr Jézus Krisztus, mikor ki kellett volna várni azt a bizonyos fát, Ca și în pildă când spune domnul Isus Hristos despre, despre acel pom care trebuie tăiat. Mă-am hozot giumel, ce mi tăi un intenă kertemben. Fi că n-a dus trovato de ce se mai ocupe locul, dar eu la vintea lirică sfumdea. Dar vine grădinarul și zice: "O, și ura, Doamne, hai de mig, ageștenda. Mai lasă lămul acest. Măi măfugom nesni, m-ai măfugom capări, m-ai mătrăgăm, voi megöntözgetem. Voi încerca încă és ha gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, akkor majd vág ki őt. Ebben látjuk a mindenható Istennek a rendkívüli türelmét és várakozását a bűnös emberi lelkeknek a hozzávaló térését. Aztán védel, búna tátelődöm, nezéjük a cseháját, a cseháját, a cseháját, a Tendő a lehetőséget ad a pokaízsa. De amikor egy bűnös ember kís, akarva, kihívja maga ellen Isten ítéletét. De akindon pataos vojt provoka pedum nezeum potrivasa. Isten nem várat magára, hanem mindig beavatkozik. Nezeu numás tefta ci számeste. Így avatkozod be ebbe a történetbe. Is. A számestekat ci ől în a csesten templáre. Nade nézzük ezeknek az ifjúknak a hit hülységét. De sevedem kredenciósi a csestörténet. Felének Sidrák, Misák és Abednego is és mondának a királynak. Sadrakné Sársi Abednégo, Au Raspúszó barátolói név után. Ó, Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néiket. Na én nem nevő, ezt la Raspúndér Lácsi, de Majszusz. Más szavakkal. Ó, te hát aztán neked nagy ismereteid vannak, ami Istenünket illetően. Kicsoda az az Isten? Hát te nagyon jól tudod, hogy kicsoda az az Isten. Csinésztedünk nezeul vosztrú, dar tustifarte És a következő fejezetben még mélyebben meg fogja ismerni Nabukodonosor ezt az Isten. Si önkapitululuma tornebukárna egy cárjóval, akkor bine egy simáj bínepárchezünk. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk. Ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből és a te kezetből is? Ó király, ki szabadít minket? Iată Dumnezeul nostru, kéruia így slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va scoate și din mâna ta, împărate. De! Da? Ha nem tenné is! Chiar dacă nu ne va scoate. Tuttodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek Szerstímparátéka, hogy nu ne vonkina zéilor té. És az aranyálló képet, amelyet felállított tal. Nem imádjuk. S hogy nő ne vonkina hípoluide áurdekarilai őnöcsa. A fiatalok hite két lehetőséget vet figyelembe. Credince tinerilor doua posibilitats a a Místeny képes, hogy kiszabadítson. Dumnezeul nostru poate să ne scăpa de nem tudjuk, hogy szükség é, hogy kiszabadítsa. De nagyon lustának éjeste, ne volt e senesta. Ami hitünk, nem attól függ, hogy Isten beavatkozik, belavatkozik, vagy hiszek. Creedince a nászra, nőjeste legát ne dák nevászka pással, numai tudunk. A kiszabadítás Isten dolga. Scăpare este problema lui hit pedig és a hűség az én dolgom. Iar credința și a credința este Az én hűségem és az én magatartásom és elvi álláspontom soha nem veheti figyelembe, hogy Isten hogy fog eljárni. Pozíciám és credințioșia mea nu trebuie să aibă în vedere ce va face Dumnezeu cu bani. meg a kötelességemet. Eu să fac az elmúlt évszázadban, amikor volt az amerikai polgárháború, Ön de foszt, eh, civil Amerika. és eh, Lee tábornok a déli hadsereggel nagyon-nagyon megszorongatta és meg elhajkuráztatta az északi sereget. Eh, Generálul Lee eh, a oboszit forte mult dusmánul, dusmán. Lincoln elnök eljött az északi seregnek a főhadiszállására. Eh, Lincoln a venit hogy bátorítsa Washington-t, illetve, bocsánat, hogy bátorítsa az ő tábornokát. Bocsánat, Washington a felszabadulás harcát vezette. <gül> És ekkor eljöttek az észak-amerikai püspökök, hogy Lincoln elnököt bátorítsák. S, -s, -s akkor jövni te episkopi, kással encourágázszepe precedentele Lincoln. és akkor elnök üspök egy beszédet talál. Si... De S a decálló de vörsté át színt a vorbile. S a beszédeiben többek között ezt mondta. S, S a vorbile az azzal a is. Elnök úr, Domnulé precedint. Mi az amerikaii protestáns egyházak nevében eljöttünk, hogy biztosítjuk ön, hogy Isten önnel van. Noj. E ondul seria bisericile protestante din America am venit să vă asigurăm Dumnezeu este de a dumneavoastră Lincoln elnök leintette, lăclintetă o călăgăsu și președintele Lincoln a făcut sensătat și a cu răsmântă așa a zis Mindenkipe jültették eljöttek or jómásukod bine kás venit Demogukt nem azért kellett volna eljönniök hogy biztosítsanak engem hogy Isten kíven vá Dar nart fi trebui să veni să mă de aki parté, észte, mert ez nem az én dolgom, mert ez a nem De a maguk dolgá sem. De nincs probléma Istenem, vastro. A, a Jéus is nagyon jól tudja, hogy kinek az oldalán kell. Istenem, ezért én a fortebíne, de Sem maguk abba bele nem szolhatnak, sem én. Nincs jó nem a potamesteká. Ők a cseste. Úgyhogy teljesen hiábavaló, hogy maguk gondolkozzanak Isten helye. Észte, zadar nincs a vagandicsen lógolni Istenem tudja miért keleponam a kukájói ennek ideje? Sztítsd de ce ar fi trebuit să veniți aici? Poi megkérdezzék! Lincoln elnök, maga, isten oldalán van! Să mă întrebați, domnule președinte Lincoln, dumneavoastră sunteți de partea lui Dumnezeu? De ez már Lincoln elnöknek a kötelesség. Căci aceasta este datoria prejedinte. Ez az én feladatom. Este datoria mea. De az, hogy isten kinek az oldalán van, ez az ő dolgai, és ő nagy tudja, és vol kell a lennie. Dar, mi láttuk a második világháború-mat. Noi am văzut în al doilea război mondial. Ulvastuk. Am citit. Egyes katonáknak, itten. Unii no. soldați pe centurile lor. A, a szijján. Felutírva, hogy Got mit uns. Dumnezeu cu noi. És. Și. Si. És. Și. Si és a történelem bebizonyította, hogy csak éppen nem volt velük, mert nem lehetett sí, olyan mi, körülmények között. Isten nem lehetett a gázkamrák istene. Isten nem lehetett a faj és a nemzet és nem tudom miféle gyűlöletnek az Isten. És ma sem lehet az ember, az ember gyűlölet oldalán. És nincs azt az nem tudja de partia úrei omu. Ne ezek a fiatal emberek példát és leckét adnak, hogy miképpen kell viszonyulnia Istenhez egy hívőnek akkor, amikor krizisben van. Finire acestea dau exemplu, cum trebuie să fie relația omului fața de Dumnezeu atunci când sunt minden hívőnek tudnia kell, hogy kicsoda Isten ismernie kell az ő istenét. Trebbi, hogy mondja, én tudom, kinek hittem. Jó, mondja, én hiszem, hogy, az én megváltom, hogy, Știu că Dumnezeul és hogy az én mi imponă majd felut mai megfogăm și si se va opri asupra țării. Și să a semekkel megfogom lăt mie. Și cred că eu cu ochii mei Ez a hitnek a látó képessége. Ez te puterea de a vedea credință. Ez peezi ki a fiatalok is. Siklí néré ex prima același minden hatósággal azt mondja: Tudjuk, hogy Isten képes megszabadítani Eszprej, a tekezebből. Ez a puterea lui Dumnezeu spun tine. E din tale ezek az ítélekb nem beszélnek fennhely az ők beszédjük és hithűségük egyáltalán nem kihívó a királyra. Si, este Én nem képzelem el egyáltalán, hogy ezek a fiatalok harciasan jelentették ki, hogy ki csoda az ők isten. Imaginez, moda, kuva, en, Én azt hiszem, hogy mi nagyon sokat tévedünk akkor, amikor nagyon harciasan olvassuk ezeket az Igeheieket. Én úgy gondolom, hogy ha olvassuk a akkor amikor nagyon részeket ezeket az a Például. <coughs> De és ne meg megharagudni, most már a hangsúlyért. <coughs> Csak szeretném illusztrálni. <coughs> Én nem vagyok azon a véleményen, hogy ők ilyen hangnemben vallották meg az üzenetet. <coughs> Ugyanezeket a szavakat imígen is lehet elő. Imi a mi Íme akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égőtüzes kemencéből, és a te kezedből is, király, ki szabadít minket. Iatá, Dumnezeul nostru, kere a strígin, poate să ne scoată din cuptorul, és ne și din mâna ta, împărate. De ha nem tenni is, Dar chiar dacă n-ar. Legyen tuttodra, ó király. Să ștí, mi a te istenei nem szolgál? Noi nu vom slíji Dumnezei Az aranyál képedet, pedató me, felállítottá, nem imágy! Nú ne vom închina chipului de aur pe care l-ai Lehet ilyen haragosan is megvallani Istent. Se poate mărturisi Dumnezeu și um, cu mânie în felul acesta. Lehet Istent megvallani, dragot estenei, meggyűlöletel is? Se poate mărturisi credința în Dumnezeul, chiar cu ură. Ahogy némelyek gyűlölik a másikat, is, vallják meg a maguk ittüket. De ezek a fiatal emberek nem ilyen, nem ilyen idők voltak. Ezek képviselték az ők isteniket. Márpedig az az isten, akit ők képviseltek a szeretet istene, a kegyelem istene, a türelemnek az istenet. A király türelmetlen volt az ők királyokban. De abban állt az ők hitüknek a fölénye, hogy ők türelmesek voltak a házasságért. a A király az életüket akarta elvenni, és ők pedig a védekezésükben megmaradtak továbbra is tisztelet tudóknak. Határozottak voltak. ami A hitük megvallását illeti és ezért ne az embertorizira kredincs? Kítegy sem engedtek, hogy ők mit fognak csinálni? Na, leszat nincs olyan alak, a cseborfaci. Sem az, hogy Istennek milyen képességei vannak, és nincs kedv a szép utére arra néző. De rábízták a mindenhado Istenre, hogy ő tegye, ahogy ő jónak látsz. De arra kredincs azt: Luidun néző, kajj el sajátum, védeke király. De barát, ha nem is Isten, néh Isten. Kérdeke, milyen vastag a? Ő képes dehát együtt fel nem fog beavatkozni. de az az, hogy nem kell, nősevám este. ott fogunk elhanvadni a tekemény. si noy en kuptorul tévom márde. akkor is tud meg ő király. szersztyeim baráté. mi ami Istenünkről le nem mond. si noy nő abzicsem de dumneződ. nem tehet. kicsi nőpu nem fáj. szereted rágatni, hol vannak ezek a hívők ma? si viszfraz unde sind a cistervinsos? azik elmennek az engedelmességgel. Addig amíg lehet engedelmeskedni. elmeskedni Kare cu ascultare, észre dut acolo Unde se poate asculta -e, ők azt is megtehetek, hogy tudták hogy mi történ Dura a Hogy ezt nem maradnak Că ei ar fi putut face, știa ce se va întâmpla acolo, să se asculta, să rămân acasă. Ha miért menjek oda? Meg akar ölni, meg talál otthon is. Véleményem Miért menjek oda? Miért én magamat? De Nem, ők engedelmeskedtek. Kivezényelték, elment ki. Azt mondták, hogy álljátok sorba, sorba. Azt De hallgattak. de nem, nem is hiszem, hogy ők ottan kezdtek áramlatot csinálni. Hogy lázították a többi embereket. Nem is hiszem, hogy atmoszférát csináltak a király iránt, hogy ilyen király, olyan király, amolyan. Hanem akkor, amikor meg kellett valni hitüket, megvalóta. Amikor meg kellett állni a hitben, megálltak. Elmentek addig, amíg mehettek, de tovább egy lépés sem. Al mers până acolo pe unde până unde puteau să meargă, dar nici un pas mai departe. În magatartăsükban benne volt a Jézus bölcsesség tanácsa. Űn manifestária lor era înțelepciunea sfatului lui Isus. Adjátok meg a Császárnak, ami a Császárnak. Ez az Iazzárul, És adjátok meg atti istereteknek azt, ami a szívé. Dátrul Dzünezel, ki este al ezek az ifják nem akarták azt, ami az Istené odaadni a császárnak. De fordítva se csinálták. Hogy ami a császári, hogy azt fenntartották volna, és mindenképpen Istenek akarták volna adni. Ezt a bölcsességet látjuk az apostolok elvében a Sinédrium előtt. Amikor azt mondják, soha többet ebben a négben ne beszéljetek. Atunci când li s-a zis să nu mai vorbiți în numele acesta. Ola zato de hatarozuton i vallasot. U respect dara uz rspuns. Atmoșmamogatok ideyete. Acum a judecați voi. Cine kelengedelmesket? Cui trebuie să ne supunem? Omiur un toi elmenven predikayatok. Domnul nostru ne-a spus duceți-vă și vestiți. Tiperigovski Vanya toko sho hatobata nebenevesi. Yar koi că să nu mai vorbim în numele acest. Moșmeakele kimogatok ideyete. Acum a voi. Ha mi helyünkben lennétek, mit tennétek? Kinek engedelmeskednék? Te? A ti uratoknak, vagy pedig az embereknek? Szává. Értsétek meg! Ünczelégy. Inkább Istennek kell rá, engedelmeskednünk, uh, mint sem embereknek. Na, drága teseim, ez a mindenkori hívőnek a krízisben az egészséges... <höh> din Ezek a fiatalok tudták, hogy aki odaadja a királynak azt, ami az Istené, a a Holnap inkább az emberektől fog félni, nincsem az Ő ne Ez az emberi gyáva hűtlenség. a Amikor ezt megvalódták a fiatalok. Lucru. Következik most már a retorzió. Urmiaz, uh, pártja de rezbonáre. Rezbonáre. Akkor nabukodon azok eltálik haraggal. A tűnés ne bukadj ne Czarsa, míg Budemunia. Az országjának a színe elváltozés. Ez kimbatyarsi facasság. Ó drágatestreim, soha nem jó tanácsadó a harag. Munia nincs oda, de nőjeste torbú. A haragban nem csak az arc változik meg. A harag megváltoztatja az ember e, gondolatait. Nem tud helyesen ítélni jó és rossz között. A harag megváltoztatja a szívnek az érzéseit. És képes az úgynevezett szeretet, hogy átalakuljon gyűlöletté. Drago se ase poate transforma în ură. rendeletet, hogy 7 certe be a kemencés Ne de porunca gondoljuk, hogy azért, hogy tudom is én kínosabb lett volna a haláluk, să nu ne gândim, că ar fi vrut ca lor să fie mai Ne. ne. Mert sokkal hamarabb hanvadtak volna. el. Ar Miért kellett 7 certe? De 7 ezek az ifják hivatkoztak az ők istenükre. a a mi Istenünk mindenható Isten, Ki tud szabadítani a tizenhét ki tud szabadítani a te kezedből is király? Na ezt a lehetőséget akarta mindenképpen elkerülni. Na, A a megmutatom nektek, hogy nem tud, mert lehetetlen egy ilyen kemencéből kijönni. Aztán am szavatkozó És Aztán őket. S a 21. versben úgy olvassuk, hogy bevettette a kemencébe. 21 a fost Mennyire volt túlfűtve ez a kemence? Kikt a fost în cinci sculptorul acesta? a 22 vers utolsó része, hogy amikor azok akik bevetették, azonnal őket is megemésztette a tú. Universitul 22, că cei care au aruncat acești au fost cuprigi Emberileg semmiféle menekvési lehetőség nem volt. És őmen este nicio posibilitate de scăpare nu mai era. Hamde, dar az ember tehetetlensége mindig Isten lehetséges beavatkozásának alapja. Hmm. Mi tehetetlenek vagyunk? és akkor következik Isten az ő nagy lehetősége. És itt a történet átmegy a harmadik szakaszába. S, amit mi úgy neveztünk, hogy az üdvözítő a kemencében. Csak, hogy amzis, noé, hogy a monitorul őn koptó. Hát természetesen, hogy messziről lehetet figyelni és belehet látni a kemencében. De de de a se puti a vegyán koptó. A 24 és 25-es verzióm pedig azt olvasom. A versetul 2004-es, 2005-es idő. Akkor Nabukodonozor király megélt és sietve felkel és szóla is mond az ő tanácsosainak. Atunci három férfit Nebuchadnezzar a a és közepébe, Fellow is a little bit of a a little bit of a little a little bit a tűz közepébe. of no, is little a little bit of a little a little a a a és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istennek viáé. Jó vvad patru oameni un slovoz sloboző mijlopul fokului și nevatemáci kipul celui de al patrulea semâna cu al unui fiú de dedumnezé. hámad dobtatok be de ki a negyedik. A arra katt 3, de ki nem 4- leg. Ő maga az igazság, amikor azt mondja, ábrázato olyan, mint az Isten fiá. Și el se apropie de kincs, când zice hogy, lui este ca a 5. dunezé. Ez az első megnyilvánulás Dániel könyvében, ahol megjelenik Jézus Krisztus személye a kristológia. Iestéprima manifestare a körziúi Dániel unde a pare Christos kristológia. Kicodó. Ez a negyedik. Sine iesté acest alfát? ez a hasonlór az Isten fiá. Sine iesté acest asemnator de 5. dunezé. Nevét. Angyal jelentette meg, amikor meg kellett születni, hogy hogyan kell nevezni? Numele Luigi a főszereplő, de Őnzer kuncsa címűes a páros, és nevezd az önévét Jého Shuana. Kine Numele, de Jého Shua. Jého Shua, tehát Jézus, decs Isus. Anyi jelent, hogy szabadító vagy pedig üdvözítő. Szerencsém, nézd a innotutor szavsalvató. Az első predikációjában, amikor olvasta ízjájásnak a könyvét, a maga küldetéséről. En prima sa predica, kint diszusacitit karte a próroku Luisaia. Az mondja, az úr lélege küldetéskent felenged. Mond ez puneke dugu litem nezeu mauns. Mit kellet hirdetnie? Sici trebuie sa vestiasca. A fogjoknak szabadulást. Salvarea prisciilor de rasboi. Mármástan. Néhány évszázaddal az ő megjelenése előtt már szabadítóként jelent meg a kemencé. Siatko két év székolna én te de presentáriás a pépomant jelde já a slobozita de zlegate prísi der. van egy tanulni valunk ebből az esetből. Noi, a vendém volt szedin kázul a cestáció. Hogy mi hívjuk és keresnijek hogyan viszonyulunk életünk nehézségei és próbáihoz. Noi, kreditoszi, kum ne aprobiem szau. Még isten icsent ami próbánk. Pe Dumnezeu. Az a tény, hogy próbákon vezet át, meg e Ő Igen, testvéreim. Da, sokkal inkább ő, és sokkal inkább áldásunkra van, hogy próbákon megyünk át. Ijesztes prebene kommentáre, hogy a trécek emprinincérkere. Minchem hogy a próbáktól től megmenchem bennünk. De kit száne szkape de incérkere. Valaki látta, mert sejtem, teny -e. hogy nyott kezdett tenni isteni. A vasúti nevá, care producia gyermetátás. Látod, miszerű óriási erőfeszítést. Testnek azok a lépkek, amikor kiéneke a báb Se az út uh, sforzára, apekaró faka, aki flutur, de a jéti, a és emberi szíve megeset rajtuk. Sőt, így már omeniás, hogy a ubludemilla. S, -a s -a amikor észrevette, hogy a báb kezd mozogni, és kideren az út, hogy gogós a szemésk, elhatározta, hogy ezért a bábotnak ő ember szíve szerint segíteni fog. Szóval, hogy ritkas, intervi na, és akkor, ahol látta, hogy, hogy kezdi, kezdi rágni. És atunci a colonában az utcán che strapunk a hatalmas nagy küzdelmét, hogy kiőjön a napfényre, megkönnyítse, mind, mind, mind levágta egy iskorvágóval. Forfejlor, attayát a zsákba se, kas a Mert ugye emberi gondolkodja. Iért szakaditom Tudjuk, hogy mi volt az eredmény. Stitzkef az életképtelen lepkék jöttek ki. Na, testere, pontosan így lenne a lelki életünkben is, hogyha a próbától mentesített volna Isten minket. Ha nem vinne át tüzes kemencéken. ha nem vinne át Józsefnek úgy szolván az alak során, Dacă nu ne ar trece prin închisoarea uh, lui Iosif, ha nem vinne át bennünket a jabok, uh, révi éjszakán. Dacă nu trece prin Jabok, ha nem vinne át bennünket az eladáson és Getsemani. Dacă nu ne ar trece prin vânzare prin Getsemani. keresztény példányok lelni. Am nincs. deveni niște creștin fără putere spirituală. Na most mi volt ezeknek az ífjaknak az életük döntő tényezője, a sikerüknek a magyarázat? Nem az ők hithűségük. Az erő nem bennük rejlett. Nem az ők képességük miatt jártak szabadon a tűzbe. Nem is az ők jóságuk miatt. Hanem az egésznek a magyarázata a negyedik. Cel al Drága testvéreim, már mondtuk a bevezetőben egyszer, Am hogy ezek az ifják nem azért voltak nagyok, mert rendkívüli emberek voltak, hanem azért lettek rendkívüliekké, sí, mert életükben jelen volt a titkos negyedik Krisztus. És ez így volt Istennek nagy embereivel később is. Ott van az őszövetség egy nagy alakja a pálapostol. Acolo a Nőli Testamentum. Pálapostolnak sokkal hatálmasabb a kultúrtörténeti jelentősége, Pavel kultúri Mint az összes görög antik bölcseknek együttvéve, de a tudtorok, intelektusok, görög antics impreuna. Sokkal nagyobb hatása van az emberiség fejlődésében, mint az összes görög bölcseknek. Are a influenza mai mare that to celebratzi Miért? De ce? Mert bölcseb volt mint Szokrates és Platon. But you are not equat Sokrete. Nagyobb tudású volt, mint Aristoteles. A fossumin no. Aristotel. Nem ez a magyarázam. Aic este secretul. 7. Biblia majora. Știți care este explicația? O majorază tot ël maga mondiala Filipului beleghizot la Evelbe. Explicația răspunsul Ielil dă în epistola către Filip. Azdăkirt, mindent kárba vesni hagytam és szemétnek ítélek. Pentru că are totul am lăsat și considerat ca Azért hogy a Jézus Krisztust megnyerjem, csak csökik pe Isus Krisztos. Az életének a titkát. Titkétul vieții sale. Hatásának a titkát, ezt szavakban magyarázta meg. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élet pedig többi már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez volt mind személyi varázsának, mind tudásának, mind pedig hatásának a háttel. Nem csak személyes bizonyságunk, hanem az örök sorsunknak a mintázója, a formálója, Jézus Krisztus. Jézus, <coughs> este, e, a și a és számunkra a legfontosabb dolog, hogy milyen viszonyban vagyunk ezzel az üdvözítővel és megváltóval. És si pentru cel mai important a noastră Na és hogyan fejeződik be ez a fejezet? a 27. versben egy szakbizottság megvizsgálja, hogy mi történik. Versetul Kihívják őket, és a tűznek még a szagja nem, hogy megperzselte volna őket. a 28. a A versben. Szól a nabukodonosor mondta, áldott ezeknek istene. Nebukat de őre a luat kuvântul és a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lor. És ami addig e, íteletre való büntény volt, most erényük kéválik a gyereket. Csia ce până atunci era fapt condamnabil la moarte, acum devine o virtute pentru acești tineri. Áldotta și drág, misák és abednego istene, aki küldötte az ő angyalát és kisabadítta az ő szolgáit, akik ő benne bíztak. Dinecuvântat să fie Dumnezeul și a dragului și Abednego care a trimis Îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Mid-dicer meg benduc. Ce laudă în paratul în el? Să fim atenți. Au călcat porunca Împăratul Vesedele mi-a Și s-au dat mai degrabă trupurile lor morții. És nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ők istenük önkéből. Tehát ami volt a vádpont, és mondjuk az elítélésének, a bünténye, most az lett az ők erényük. Iată, ceea ce era punctul de akuzație împotriva lor, a devenit virtutial. Ez is bizonyítja, drága testvéreim. Și aici avem o dovadă, e Mennyire álhatatlan a világ, és mennyire elv nélküli. Cât de nestatornică este a lumea, și cât de fără principii. Előbb, tüzes kemencébe velük, mert nem hajolnak meg. Azután pedig, éppen az lesz a jó, hogy nem hajoltak meg. Mind a kettőt ugyanaz a száj mondotta. Ami ledobluk, rácsiás gurra lesz. Ez érdekes, leim soha ne fejétek azt, amit egy ember mond. De a cselekvőt én ezde cserjeszponi un o. Az emberek megváltoztak egy pillanat alatt. O amennyire pozskim bal trokli. Egyedül csak a jósságos Istenől is a bűn től fejétek. Numai de dumnezéus, de parcatsa va témes. De Istenől neret tegyétek, dar szel nút remurációna itelüd. Hanem állandóan az ő jelenlétének tudatában élsz. Hisz a tradíció, a konstiancia, a presencia is a leterm. Soha emberek től ne fejétek. Szel nút remurációna itelüd. Mert ugyanaz az az ember, aki elítél egy pillanatban, a következő pillanatban meg dicsér. Aztán megint túl megy szegény Nabukodonoszó a megengedett határon. Sziéne Bukán, dinkoló, a 29. versben megint egy türelmetlen parancsot ad. de a 29. versben megint egy türelmetlen parancsot Parancsol minden népnek nemzetnek hogy imádják a sidrák misák és abednégo istenét. Porunciişte acum tuturor ca să se închine Dumnezeul lui Lușadrac Misach. Csőst mégint a fenyegetés. Segum iarăși amenință. Aki most már ezt az istent nem tudja imádni, akkor a háza szemét dombát tétesség, ő pedig sét marcan. Și dacă cineva nu se închină acestui Dumnezeu, atunci casa lui să fie un morman de gunoi. Ó drăgătește vreind. Visfratz. Nem szabad nekünk szélsőségekbe menni. Nem trebuie să fi és nem szabad nekünk ugyanolyan módszerrel ami Istenünket védeni mint ahogy a mások támadják őt. Sütrebes aparem pe Dumnezeul nostru cu metoda cu care alții îl tartottam egy egyetemi staff sűrű körben. Öntro încercare Ală studenților am ținutnește ore de după-amiaza, când halgatul kishlányt is járt. Și o so studentă, fetița, si Az édesapja egy kulcs helyzetben volt. <coughs> Atélyei era într-o slujbă proeminentă. Hata sapya nem tudta hogy jót van. Tájkozomustia că fetița participă la aceste ore. de a fi de a kislánynak egy élő hite volt. Dar fetița avea o credință vi és az egyik sessió van telefonál. És într-o periód a sessiúna a dat un telefon. Jaj, Vicky Bácsaj, egy nagyon-nagyon sorult helyzet, papályok. Eeeh, frate Vicky, sunt într-o situáció foarte... Honná, be egy rendkívüli ráta. nehéz vizsgámba. Mâine am un examen foarte greu. Nem, nem készültem. Nem m'am pregatít. Nem tudom micinaja. Nem tudom meg, meggyere le. És si, aminvitat-o. Tartu-t, haj, le-tskép neki. Igen tűnt o orá. Későletlen volt. ne 40 ăă, eh, hogy is mondjam, 40 subjektum voim. A volt. 40 de subiecte. 3 tudott és nagyon jól tudott. Tristia, că a többivel ma nem, nem jutott ideje, Și mi-a ajutat tim ca să preia și celelalte subiecte. a scontat. a zis: Azért, mert, mert, mert lehetetlen, hogy holnap megjelent. Vald ezt ne a prezident maig, és meg a Isten előtt a hibádat, mert túli szeszeszesz, a és ígérd meg, hogy többet hasonló nem történik meg. És fogadj este, hogy Núvegmai fáché, asszem, jó magad a jóisten előtt. És reggel bizalommal menj el vizsgálni. De Te tessék elképzelni, 30 hetet nem tudok. Dar imaginaciók, hogy 37 de subjekte nem tudom. Gyere boruljunk, le is Szel ne Indítást éreztem akkor, hogy imádkozzak azért, hogy a Jóisten adja, hogy most már leckeként és az Ura való tapasztalatként, hónap a három tudott közül az egyiket kapja. Si, am szintett a demnul, hogy rögzni a demnul, hogy a jövőzőként, hogy a jövőzőként a jövőzőként, hogy a jövőzőként Sírt, a plüss kicsibbe volt esve. A főzdisperáta, aztán mikor elment azt mondja, "Siklósadós, már bácsi, most elmegyek haza, csinálok egy nagy kávét és egész reggelit tanul." Sajátumam alul a kássa és fakó kávé és totál napja Nem leányos. Nőfél Elmész haza, tedd csak kássa, és imádkozol, Istennek átadod magad. Te pedig elődünnyező. Azzal a fenntartás alól gyásztan többet, soha életedben. Uh, a cseste menziónak nőven fácsi a szeménál. Srábi magad Isten. Tükot, te isten în mâna lui felkert, S te inkredincés, ön műn alulidőzés. Másnap egy gyáférkét százoladikat, és elmen. Stadlus. milyen a, a... Cu... Ah. a professzor? Cum ies te professzor? Rossz kedvben voltak. Nőre kép. Igen. Vaj. Cibeli mm. tám. A semtre? Hei, kisasszony, mint hogyha ritkán láttuk volna egymást a kursusokat. Domni Soro, parca rár ne Na, nézzük most a nagyot. kursusok. Ia, akuma. Tessék, itt van egy cédulát veszem. Aici este acesbile cédul. Remegy, kézzel, veszem cédul. a skosz. Na, mondja be, hogy mi a kursusok. Spunec Egyik volt a három közül. Era unul din cele trej subjekte, stiute. A kislány felkészült. Fetítsa s-a fregad és amikor vége volt, és könyv a terminát, azt mondja a professzor, hogy. Spune professzorul, valami nekem mégis azt sugja, hogy maga készületlen. Tótus, se van ilyen sok testik, ne azt hiszem, hogy ez ne prégatika. Tudja mit? Sticse? Jöjjön és húzzon még egyszer. Majd tragikusan vége. Majdnem elájult. Látok, legál lesina? Elment oda. Sodós, remegő kézre még A minden tremorod, a Next akarta nézni. Nincs hogy széült a, a És mikor megnézte, a a, a háromból a második volt. Bin célétrésű objektire amit tudod. Csia, csia. Ne fel, hanem csak úgy nagyjából vázolja. No uh, Numa most azt mondja a professzor. És akkor a professzor úr, mégis az a meggyőződésem, hogy maga készületlen. Tókus Jankon vigyelek, azt hiszem, és népre igatita húzok én magának egy tétel. Drági Jókó, szuficsient. Tessék ezt. Foti. Fehéren, sápattan a kislány elmecsáll. Álba, Gádena, Prejá bilédul. Mikor megnézte. A háromból. A harmadik volt amikor. Era al treilea subiect cunoscut. E-a e ment. És a zis, a ráspons. De mikor ment, ki? Dar când a ríšt afara. T-a-ntorgut. Uh, deja era menzit. E-a ment aza. S-a dus acas. Meggött a zambi. Ah, a venit tatá. N-a mic in alt. Era vagot. Ce-ai făcut? Ai picat? Szokorok iszlani, lendül a tepő. Și atunci, fetița. Ki de szakam? Tatá. Csak még jöjjön valaki elébe, ma, aki azt mondja, hogy nincs Isten, szembe Numai Numaissamai Vina Csinevákár, ez is itt a művésztetünk, de ez EU. Ülvóiszkújpa. nekem, és eljött, elmondta ugyanezzel a lendülettel. A Vina a aki azt mondja, hogy nincs Isten, csak most feldísz. Rájössz arra, hogy micsoda súlyos hibát követzel. Ez de ismét egy reszáló. Most áteszti ah. a lónak a másik oldalán. A, oldal, a, keresztés a, keresztés a, keresztés oldal. a másik oldalán. Aik azután egy sztema célal. Hát Istennek nincs szüksége arra, hogy az ő nevébe köpjesen bevalatik. Ez a nári nevői a paráre a Luisa Skúi pecine van. Ha nem szabad milyen mi hősök legyünk, amikor annyira ráadagunk sorulvareja. Rá. e, én útvesz a film erőik, no, no én a film nevője már idejér. Ha nem porba kell hullni, si. Trvesz a kazán. Meg kell semmisülni előtte. Trvesz te nincs is azért, mert olyan nagy és, és olyan csodálatos a Őt egyáltalán nem lehet így megvédeni, hogy szembe valaki. valakit. Ne. Ne. Látjátok, az emberek mindig a szélsőségbe mennek, mindig átesnek a kerítésen. És mert átesnek, így jönnek létre a fanatikusok. És a fanatizmus sokkal többet árt Istennek, és Isten nevének, és Isten tervének, mint talán a közömbös hitetlenség. Si. Isté, majd pogoboslujdum nezeo, dekit nekredínsz a szín. Drágatesteim, legyen egy őszinte és bensőséges kapcsolatotok istennel Szavet az alegatur sincerek údul nezeo. De ne legyetek fanatikus. De nufiz fanatik. Ne legyetek Isten nevében harciasa. De nufiz mindenlujdum nezeor az volt. Hanem hújatok le a mindenható Istenőt, akkor a mindenható megtapasztalhatod őt. De de sen csirine, attól Egy néhány gondolatban foglaljuk össze a fejezetnek a tanúságot. Én Az első tanulság az, hogy sátán és mindenkori képviselői mindig türelmetlenek voltak. Csatána és reprezentáncii lui din toate timpul le Ahol tudja Sátán mai is szítani fogja az ellenzéket, az elítélést, az ellenségeskedést, Isten igazi gyermekei ellen. Unde poate Sátána și astăzi atsâță la ură-n potriva lui Dumnezeu? A hamis hit. Credința falsă. Mai is kész. Ugyanazzal a türelmetlenséggel és erőszakkal mindent letarolni, ami nem az ő véleménye. Ispár a Ezért a végidején ismét fel fog lángolni a türelmetlenség. Újból kényszerhez fognak nyúlni, Isten nevében. Éh. Ismét mindenkinek mindenkinek döntenie kell, hogy kinek engedelmeskedik va de Istennek é, vagy pedig emberek. a Készüljünk fel drága erre a válság. a második tanulság. A válságban való helytállás előfeltétele az előzetes mindenkori hűség. Típusú de kríz, a a a Todde ona? Todde ona a harmadik fejezet nem elszigetelten áll Dániel könyvében. Nu lui Ennek a fejezetnek a győzelme az első fejezetben keresendő. Uh, se ha az első fejezet hűsége nem lenne, akkor nem lenne a harmadik. Aki <sus> Aki arra számít, hogy most megalkuthat. Póhat se fáj a kompromis. És majd a végén hülyéges lesz. De arra figyeljen, hogy az elveszíti a fokozatos megerősödés és felkészülődés kegyelmé. Élve pierde harul gradat. Al ezért a kicsi próbákban legyünk hűséges. Hogy majd a nagy próbákban is megtudjunk tudjunk állni. egy utolsó tanulság, a harmadik. a mi győzelmünk feltétele is a titkos negyedik. mert nálam nélkül semmi. sem clegedinek mondta Jézus. Emlékezünk, tudjuk, 913 ban a Titanicnak a szerencsétlenségét. Astém, rocsiria, de de Akkor, amikor norocirea Bristolban építették a hajót. A uh, Egy hitetlen elragadtatott munkás felírta a frissen készült hajóbordára, hogy ezt még Isten sem tudja elsziesteni. Un uh, a Nici Dumnezeu nu poate să distrugă vasul acesta. Arată elemente de hivajus, capitan. Și un capitan credințos a trecut pe afor. E hivul cu două feli răt ala creta a văludă Și cu creta a scris sub această expresie mândre. Eza hajul, ce mă meg America. Nici vasul acesta nu va vedea America, mert nălăm nelăpu. Și fără de mine nimeni nu puteți face. Doar că măminte de la peste. Mm. Csak állandóan fenntartjuk ezt a titkos, bensőséges közösséget Jézussal. Mm. Csak akkor fog erőt kölcsönözni nékünk a döntő próbáknak a perceiben. Numai atunci a clipele azért, mm. hogy ha mindenható Isten elvezette minket is Wormsba. De deke, nézéül Csillatot, Púter Negnél Kondúcs, és itt Noém Borb, vagy Dura mezeire, Szauónkön, Pietúrá, vagy a Tüzes Kemencének a bejáratái. Szau Lantrárjákú Torulú Ilcsísz, az ő ereje kísérjen oda, és adja nékünk is Luthernek, a nagy reformátornak a hűségét. Púterje, Luiszeni Kondúcs, Kólósi, Sinó Szene de Akridincsos, ilyen már Luis reformátor Luther. Akkor, amikor mind azt kiáltották felje Revokó, revokó, akkor most vissza, vond vissza, Künzstrig Ausztrig, Revoka, Revoka. Még ha jócska szóltam. Ilyen Másként nem tehet. Altfel nuk Nem tudok másként. Nuk Isten engem így segít. Aha, szászam az Ez legyen a hithűségnek a szava mindenféle próbáinkban az életben. A